Good oh. Visea starețului Iosifisihastul Nimic altceva nu poate să ajute atât de mult și să stingă mânia și toate celelalte patimi cât poate dragostea către Dumnezeu și către toți semeni. Cu dragostea biruiești mult mai ușor decât cu celelalte lupte. Dar chiar și atunci când lupți, nu simți durerea dacă mintea ta este stăpânită de dragoste. Dragostea nu cade niciodată dacă îndrepți mereu cârma sufletului spre aceasta. Orice ți s-ar întâmpla, tu să strigi așa. Pentru dragostea ta, Isuse al meu, dulce dragoste, duc toate ocările, bagiocurile, nedreptățile, ostănelile și toate necazurile care mi se întâmplă. Așa gândind, dintr-o dată sarcina greutăților se va ușura și amărăciunea provocată de diavol va înceta. Crede în ceea ce am să-ți spun. Odată, din pricina deselor și înfricoșătoarelor mele ispite, am fost cuprins de mare întristare și desnădejde și socoteam că sunt nedreptățit de Dumnezeu. Că m-a lăsat pradă atătorii ispite, fără să mă ușureze vreun pic, să trag măcar răsuflarea. Și aflându-mă în această mărăciune, am auzit un glas în lăuntru meu, tare dulce foarte limpede și vădind multă compasiune. Nu vrei să suferi totul pentru dragostea mea? Și odată cu glasul a început să-mi curgă șuvoi de lacrimi neîncetat și mă căiam pentru deznădejdea care mă stăpânise. N-am să uit niciodată glasul acela atât de dulce care a făcut să piară deodată ispita și toată deznădejdea. Nu vrei să suferi toate pentru dragostea mea? Cu adevărat, dulce dragoste. Pentru dragostea ta ne-am răstignit și pentru ea toate le purtăm. Ce putem spune despre această dragoste pe care ne arată Domnul nouă pentru a ne mântui? Iar noi, la cea mai mică ispită, uităm totul. În ispite și în supărări, acolo îl afli pe Hristos. Dar întristare nu se cheamă supărările sau grijile noastre nenumărate, adică grija pentru a trăi, ci întristare pentru Hristos, prigoană, a suferi pentru a mântui pe celălalt. Lupte pentru dragostea lui Hristos și împotrivire la ispite. Să te necăjești până la moarte pentru Hristos. Să o ocări și pe nedrept. Să fii disprețuit de toți ca un rătăcit. Atunci, pe bună dreptate, Domnul Hristos trimite mângâiere și bucurie sufletului. Povestea un frate că odată avea întristare pentru un alt frate pe care îl sfătuia mereu, dar care nu-l asculta și se întrista tare pentru asta și rugându-se a căzut în dumnezească răpire și a văzut pe Domnul pironit pe cruce în mijlocul unei lumini și întorcându-și capul către el, Hristos i-a zis, Vezi cât am suferit eu din dragoste pentru tine? Tu cât ai suferit? Numai ce a auzit cuvântul acesta și toată întristarea a pierit și s-a umplut de bucurie și pace. Și vărsând izvoare de lacrimi, s-a minunat și se minunează de atâta înțelegeri din partea Domnului, care îngăduie necazurile, dar mângâie atunci când vede că nu mai putem răbda. Așadar să nu desnădăjduiești, să nu te întristezi în necazurile tale și în ispite, ci cu dragostea lui Isus să-ți ușurezi supărarea și desnădeștea. Să te îmbărbătezi spunând, suflet al meu, să nu desnădeștuiești, pentru că un ecaz cât de mic te curățește de o boală îndelungată și va pleca după puțin timp. Îmi scrii, dragul meu, despre harul pe care l-ai simțit în inima ta, de aceea îmi vine să-ți vorbesc despre dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste și tot ceea ce a creat, cele de sus și cele de jos, le-a creat din multa sa iubire. De aceea, altceva nimic nu cere de la oameni decât iubire. Dân legea lui Moise, drept cea din și cea mai mare dintre toate poruncile, a spus Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Adică, toată forța sufletului să cuprindă pe Dumnezeu. Cunoașterea, simțirea, cugetul, contemplarea, străvederea și orice mișcare a minții. Totul în toate să cuprindă pe Dumnezeu și omul, lutul, să întoarcă totul lui Dumnezeu, ale tale dintr-o ale tale. Cu adevărat, măreție de necuprins cu mintea. Toate virtuțile și toate darurile dumnezeiești se fac simțite și lucrătoare, dar iubirea dumnezeiască atunci când ajunge cineva să iubească pe acela care îl iubește, depășește orice simțire atunci rămâne lucrare numai iubirea dumnezeiască și împărățește dumnezeiasca vedere. Atunci cel în care lucrează iubirea dumnezească strigă, O Isus al meu, dulce iubire, înainte de a te vedea, tu m-ai văzut pe mine. O lumina sufletului meu, înainte de a te cunoaște, tu mi te-ai făcut cunoscut. Înainte de a te iubi, tu m-ai iubit. O, viața și suflarea mea cea dulce, eram în întuneric și dulcele tău glas m-a trezit și m-a chemat. Te-am cunoscut când mai cunoscut. Cunoașterea ta este vederea ta. O, bucuria mea și desfătarea sufletului meu, o iubire cerească, o iubire care arde, dar nu mistuie. Când începe să ardă această iubire, fiul meu drag, atunci trecem la cea de-a doua poruncă a lui Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci și pe aproapele tău să-l iubești ca pe tine însuți. Ascultă ce spune domnul fiul meu. Când tu însetezi să fii de folos fratelui tău și cau să-i spui ceea ce știi, cu multă dorință de a-l ajuta, aceasta este iubire pentru aproapele atunci iubești pe fratele tău ca pe tine însuți. Ascultă ce spune Domnul, fiul meu. Când tu încerci să fii de folos fratelui tău și cauți să-i spui ceea ce știi, cu multă dorință de a-l ajuta, aceasta este iubire pentru aproapele. Atunci iubești pe fratele tău ca pe tine însuți. Dacă ai grijă și spui rugăciunea neîncetat și ajuți pe frații tăi mai mici, atunci a prins focul iubirii lui Dumnezeu în sufletul tău. Și cu cât însetezi și alergi să-l ajuți pe celălalt, cu atât Dumnezeu deschide mai mult izvorul iubirii și te ada pe tine. Când auzi pe apostolul Pavel că spune, cine mă va despărți de dragoste, nu este Pavel cel ce spune, ci dragostea însăși strigă dragostei din cortul lui Pavel. De aceea, cel ce rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el, pentru că Dumnezeu dragoste este. Și unde cade această dragoste, arde, dar nu mistuie. Ești însetat, dar setea nu se stinge. Îți arde inima de dragoste și strigă, unde ești dragostea mea cea dulce, Isuse al meu, lumina vieții mele? Și mai mult arde dragostea, până când încetează orice simțire. Iubitul meu fiu, altceva să nu ceri lui Dumnezeu fără numai dragoste. Învrednicește-mă, Doamne, să te iubesc tot atât cât mă iubești Tu.